már még egy órán át hallgatatta volna a szukát, ezáltal a rádiót és lement a lépcsőn, hogy felkutasson és beképelezzen minden keze ügyébe kerülő ennivalót. A spájz ugyanúgy bongott az ürességtől, mint előző jel a frizsdár, ám amikor bekukkantott egy kis rattár helyiségbe örömmel konstatálta, hogy az ottani mélyhűtő tele van kedvenc ételeivel. Mivel a piszta nem fért be a mikróba, fogta és a dobozon lévő utasítás követve a sütőben melegítette meg.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 Tudta, a legfontosabb, hogy minél messzebb kerüljön a javító intézetől, bár gyakorlatilag fogalma sem volt arról, hol lehet, sejtette, hogy két-három kilométernél nem jutatott attól a ponttól, ahonnan elindult. Ez a körzet pedig az, amit a legjobban átvésülnek. A délelőtti híratóban kutatóasztagokat és útakadályokat mutattak, és minden járól őt kereste. A riporter még azt is elmondta, hogy nincs nyom, aminek alapján elindulhatnának, felderíteni a tartózkodási helyét. Vagyis csont nélkül a ahogy valami filmben mondták, gondolta elégedetten Most már csak azt kellett kitalálnia, mi legyen a következő lépés. Hakkal azonban innentől kezdve nem sok ne ment. Neki nincs tutaja, de még egy rohadt folyó sincs a közelben. Ráadásul Haknak nem mutogatták a képét a tévében, és így nem kellett attól tartania, hogy bárki felismerheti.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 Valami más megoldást kell találnia. Bárcsak tudnék vezetni. De várjunk csak, miért is ne tudna? Éppen azzal sodródott bele a slamasztikával, hogy ne kivágott magbácsi furganyával. És az se volt olyan régen, amikor nagyapja ősrégi furganyát Génzféli farmon vezetgette. A hétrek táros terület, amelynek közepén egy szegényes kis tanyaház meg egy tületező csűrisát, az öreg még 1979-ben vásárolta babójét,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 A nagyapa halára után néten megtudta, hogy a birtok egy nap majd rászállt, aztán kiderült, hogy az még ott van, mert egy New Yorki ügyvéd kiadta valakinek, aki bólingpályát csinál belőle. néten utálta a bólingot. Egy évvel ezelőtt majdnem 40 km-t vezetett Mark bácsi furgonjával, míg egy le nem állította, pedig ez fényes nappal volt, amikor mindenkinek feltűnik, a volánnál egy gyerekül. Mosolyogva emlékezett vissza, hogy mielőtt a rendőr elkapta volna, marpárcsi féltett hulkanyával neki oldalazott az út mellettű védőkollátnak, és hogy 20 méteren áthúzta mellette, majd egy juharfánál kötött ki. Persze tudta, hogy dacos ellenállásának ez az utolsó megnyilvánulása juttatta a javítóintézetbe, de azért még most is kellően viccesnek találta a dolgot. Ha éjjel tudna autózni, elkerülve a főúgtakat, ahol utakatályok vannak, és uralma alatt tudná tartani a járművet,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 egy csónak, meg egy Dench Rover felirató kulcs társaságában. Ez utóbbival biztos nyaralni vannak, gondolta. Mivel a baloldali ajtó nem volt bezárva, néthen csak kinyitotta és becsúsztant a vezetőülésbe. A bőrhozat még apja régi klubhotelénél is puhább volt, nem beszélve Mark öre lelakott lelapott műanyag üléseiről. A szája is tártva maradt a gyönyörűségtől, ahogy a bőrkárbitot csimogatta és a kormány tekergette, lelki szemeivel magáé képzelve azt a kanyargós utat, aminek nem sokára neki vág. Színe a kezében lévő sloszkosról is megfeletkezett, aztán bedugta az önindítóba, s félig elfordította, hogy az elektromos rendszer életre keljen. Kizárásos alapon megkereste az ülésállító gombokat, és addig nyomogatta őket míg annyira előre csúszott, hogy lábával elérhette a pedálokat. Nyújtoszkodnia kell majd, de legalább eléri mindegyiket.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 Nen is csak azokkal beszélt, akik Enrique szűrőjén átjutottak, és maga a producer már több mint 300 telefonálónál tartott. A haja is zilált volt, pedig a frizurájára minden körülmény között kínosan ügyelt. A műsor végén titkont megállapodott magával, hogy pontosan 4 órakor leteszi a telefont. Úgy is tett, pedig egy hallgató még javában mondta magájét. Enrique kikapcsolta a készülékét,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 mi alatt Dennis az kics kicsfényben füldözik. Önbizalmának súlyos hiánya éjjel kettőig várhatóan nem jelentkezik, és az ő igazi munkája majd akkor kezdődik el. Sose fogja megérteni, miért műveli ezt Dennis önmagával. Mielőtt átadta volna magát, az erőgyűjtő szenderkésnek, megnézte az órát. 5 óra három volt rajta. Ön nem esett, amikor álmából a telefoncsalkése felhiasztotta.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 Rendszerint ezzel az egy szóval fogadta a hallgatók hívását, de most kicsit élénkebben szólt bele. A vonal túlsó végéről haladszó női hang egyszerre volt szívélyes és határozott. Mr. Dorfman hívja Miss Carpentert. Erike lekapta a lábát az asztalról, és rögtön kiröppent az álom szeméből. Egy pillanat már is szólalt neki, felelte.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 Éppen egy olyan társaság elismerését fogadta, amely titkán mért figyelemre a munkáját, a hírszerkesztőkét. Dennis, a javíthatatlan pessimista, rögtön bajcimat Enri Enrikétől eltérően ő ettig mindössze kétszer beszélt Dolph Mennel, egyszer, amikor aláírta az országos sugárzásra vonatkozó szerződést, és másodszor, amikor egy telefonáló annyira kihozta a satrából, hogy ő is olyan hangot ütött meg, amely enyhén szólva túl lépte az alapszabályzatban rögzített mértéket. Ez az eset három éve történt, szóval azóta egyáltalán nem hiányzott neki, hogy többször halljon a nagy főnökről, mint az az évi egy alkalom, amikor karácsonyra üdvözlő lapot küldött az összes műsorvezetőnek. Három percer azután, hogy Erike benyomta a holdkombat, nem is a vonalban volt. Halló, itt Dennis Carpenter! Mondta hivatal stílusban, hangneme most egész más volt, mint ahogy a műsorban szokott beszélni. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Szóra sem értemes, Miss Carpinter, felelte a titkárnő. Már is mis Mr. Dorfman, kérem várjon. Aha, tehát most ő várakoztat. Erike akkotalmas arccal ültenis Dennis az íróasztalával a szemben lévő kobot -hanapén. A rádiós munka sok előnnyel jár, és a tehetséges műsorvezetőket számtalan módon kényeztették, de a tágos irata nem tartozott a kedvezmények közé. Denis otúja is csak akkor volt háromszor, három méteresnek nevezhető, az ember csalt egy kicsit a centivel. A falakat képek díszítették, többnyire gyerekeket tázoltak, vagy gyerekek rajzolták őket. Nem volt kifüggeszteni való diploma, vagy bármi más, amivel, mint az orvosaknál és az ügyvédeknél hagyományosan szakás, vicsekedni lehet. Amit Denis felmutatott,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 Milyen régóta nem beszéltünk, hogy mint vannak. Köszönöm a kérdését, Ron, kitőnően. A só nagyon beindult. Az elnök hangja továbbra is nyájas maradt. Igen, én is úgy látom. Ma éppen alkalmam nyílt be a a műsorba. Remélem, nem veszi szokant, de az én munkám mellett erre csak ritkán nyílik lehetőségem. Denis jól hallotta, hogy dolph most is az elmaradhatatlan szivarral szájában beszél. Persze, ezt megértem, felelte Denis, és kissé megint feszülté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 és ilyen értelmű álláspontjukat nagyon világosan kifejezésre juttatják itt New Yorkban. ban Dortmund hangja továbbra sem árulkodott semmiféle ellenséges érzületről. Most pedig kérem, fejdse ki, miért hisz a fiúnak? Dennis Enri kére nézett, akinek persze fogalmasan volt, mi volt a kérdés. Hogyan felelhet az ember egy ilyen miértre? Hogyan lehet szavakba foglalni az érzését, egy intuíciót,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 Nem mindig lehet pusztán abból megállapítani, hogy kifekszik a földön, és kiáll fölötte. Mén sóhajtás haladszott a vonal a másik végéről. Dorfman talán beleszippantott a szivarjába. Nagyon hatásosan a nélvel, mondta végül. Tudja mit? Egyet értek magával. Ugyanezt érzem én is, de olyan rég voltam utoljára 12 éves gyerekek társaságában, hogy egy második forrásból is megerősítést kellett szereznem. Szenzációs interjút készített a fiúval. Denis már-már megköszönt az elismerést, de érezte, hogy ezzel még nincs vége. Nem is kellett soká várni Fél órája itt volt az irodámban egy rendőr New York államból, s átadott egy idézést, hogy holnap délután kettőkor jelenjek meg a Product megyei bíróságban, akárhol is van az, és foglaljak állást egy rendkívüli indítványjal kapcsolatban, amit Daniel C. Petrelli, Virgínei főügyész nyújtott be. Úgy látszik, annak férni a hívásregiszterünkhöz. Mi a vélemény erről? Denis megint elbiszontalanodott, vajon mi lenne a helyes válasz, így aztán újra az őszinteség mellett döntött. Eddig jól bevált. Nagyon bőzdék Ron. Elrike, aki a kontextusból kiragadva hallotta ezeket a szavakat, majdnem leszédült a kanapérról. Denisnek nyilván elment a józenesze, gondolta. Ha jól értem, hallottam a mai műsort. Azt is, amikor a rendőrrel beszélgettem? Dorfman halkan nevetett. Hm.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 És akkor még nem is számoltunk azzal, hogyha az ügy ilyen irányt vetne, a hallgatók tömegesen fordulnának ellenünk. Szünetet tartott, hogy Denis felfokassa a hallottakat, majd összegezte mondani valóját. Tehát így állunk. Egyrésztről kötelességünk a közéleteket szem előtt tartani, vagyis segíteni a rendőrség munkáját, hogy megvédhessék társadalmunkat, hogy elkaphassanak és alá helyezhessenek egy beismerő vallamást tehát gyilkost. Másrésztről viszont elkölcsi kötelességünk magunk és a szakma iránt, vagy megvédjük azt is, ami a miénk, ha másért nem, hát pusztán elvből. Alig, ha nem magától is kitalálja, mit tanácsol nekem a jogi Mivel ön beszélt a fiúval, és önrántott bele minket ebbe az egészbe, szeretném hallani, hogy ön szerint mit kellene tennünk. Ez még sincs rendjén. Dennis nem rádióelnök, sose akart azt nemni, ő csak egy tóksó házikasztálya, nem több és nem kevesebb.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 Deniz egészen elképe. Mindenre számított, csak erre nem. Mást nem is tudott hirtelen mondani, csak azt revegte. Köszönöm. Ne el a köszönetet, lehet, hogy ez bizonyul majd életem legostabább döntésének. Minden esetre a legbátrabb, amit hozhatott, felelte Deniz, szavai a szívéből jöttek. Most Dorfman érzékenyült el. Ó, köszönöm, Deniz. Mi, rádióelnökök, nem túl gyakran hallunk ilyesmit. Megköszörült a torkát. Ma kitűnő munkát végeztek minden elismerésem. Remélem, ma éjszaka jobban fog aludni, mint én. Ezzel le is tette a kadlót, Denis csak bámult a készülékre. Enrique nem bírta tovább. Na, mi van? Dennis hüligérő szájjal masolgott. Azt mondta, kitűnő munkát végeztünk.